aulizo waliokosa wazazi wao Namna wanavyotamani kuwafanyia wema wazazi wao hawezi ingawa yapo ya kumfanyia baada yeye kuondoka duniani lakini muoneje lauko kama wangelikuwa hai kukamridisha mpaka akaoiwafurahii kuwa mimi na mtoto fulani alhamdulillah ile mtoto wangu fulani alhamdulillah chie mafahamu unazungumza nini a a Nafikiri hamjafahamu. Umekaa hapa umjafahamu. Si wema kwa yule mzazi. Kuwa wewe kwa wiki hujakumbogea watoto wako, unyepsi wema huo? Kila siku muulizie mzazi wako ukoje huko, mama waendeleaje, unamkaje leo? Pengine mzazi wako ni mgonjwa siku ya tatu. Yani, li siku ya nne. haijafika siku yako kuja sio. Ukifika shapona. Ah mwanangu kidogo likuanisha ta habari una. Hashojua mama bwana. Unajua mama bwana mwanamke na watoto mimi. Heri yani ndiyo umeambiwa ukishaoa huyo mke wako ndio umtupe mamako. Huyo mke angepata mume kama si sababu mamako Allah kumjalia kuja duniani hapa. ndiyo umekuwa mtanguliza mbele ya mama yako mzazi na kuna wengine waovu zaidi. Waovu sana mpaka aweza kupanga njama na mkeo dhidi ya mama yake mzazi aliyomzaa hii mjibwege bwege iko mingi sana huko mitaani bwege tu hayana maana kabisa wallahi mambo ya kuudhiro marangapi wazazi waja kutushtakia umu imamu njoo kidogo na mazunguzo ni huyu mwanangu kadha kadha wewe wewe ufaulu vipi wewe na wafanyia uovu mzazi mama mpaka mama abwagechozi kwa sababu yako na udhi ya la ilaha illa allah lau kama atakuwapiza yule mama basi usilaumu yoyote katika tabu utakaoipata kwenye maisha yako wallahu musta'an